Doncs continuem amb la tradicional festa cara al mar de Montgat, que se celebrarà demà dissabte. El pòsit de pescadors organitzarà la processó de barques amb motiu de la festivitat de la Mare de Déu del Carme i tot seguit a la platja de l'Espigó, que d'una sardinada i botifarrada mentre escoltem avaneres amb el grup Montgatí Roca Grossa, del qual ens acompanya avui els estudis de Radio Tiana. Antoni Verge, molt bon dia. Bon dia. Doncs ja ho tenim tot preparat per l'actuació de demà. Sí, sí, sí, clar. Sí, no? Sí, sí. Repertori, que surni el meu hàbit... Sí, que normalment això sempre es fa al final aquestes cancionetes sempre es fan al final, el meu avi, la vella Lola. Eh? Clara, eh. jo no sé si els grups de vaneres, bueno, ja ho teniu, suposo que assumit, no? Que la gent que va escoltar-vos i tot plegat si no cantéssiu aquestes avenides al final semblaria que falta alguna cosa, no? Sí, sí, eh, sembla que hi ha dos, hi ha, hi ha dos, dos temps, no? Per dir una manera. un abans de que el mestre Ortega Monasterio fes la la el meu avi i l'altre després no? eh, a partir de llavors doncs, va ser quan va agafar a l'auuge la, la, la, la cantada devaneres que de fet eh, s'hauria de dir cantada de taverna perquè clar una cantada sol devaneres podia ser una mica una mica car incclona, una mica deò no perquè les avaneres doncs, normalment el ritme és una mica lent i, i són una mica tristones la majoria i llavors doncs eh, sempre doncs, no sé es, es, es va a, a partir a, la, a partir de, dels anys seixanta doncs, a la Costa Brava doncs, va començar a, a sorgir que la gent que estava que anava a les tavernes i feia un, unes festetes, festetesvent i anar fent allò doncs, ho van posar al carrer uh -huh. i a partir d'aquí s'ha doncs, eh, fet això per això dic que, que quasi s'hauria de dir cançó de taverna perquè aquí entra entra pràcticament tot. I al final, finals doncs, entra pràcticament tot tot, però amb un objectiu molt clar, no? que és això una mica sempre les avenides sempre estan presents a les festes majors, sempre estan presents en aquests dinars eh, populars i, i que a més que serveixen molt bé per, per allò de, de comunió no? entre el públic i la gent que està sí, sopant serveixen sí, molt bé. Sí, sí, nosaltres eh, som un dels grups que, que, que intentem pues, que la gent hi participi perquè eh, clar, fer un, un repertori molt innovador tot, tot, tot de... de les últimes composicions que s'han fet i tot això, eh, a vegades la gent queda, pot quedar una mica freda, no? llavors doncs s'incorporen cançons, cançons noves eh, i, i, i procurem innovar també dintre de, la, dintre de la cançó aquesta de taverna, però les clàssiques sempre, sempre hi són presents, no? eh, sempre són presents. Parlem una mica de la història del grup Roca Grossa, com deia, doncs, estareu presents en aquesta festa de Caral mar, tradicional festa de Montgat, perquè vosaltres també doncs, sou d'allà, i explica'ns una mica, perquè ja fa ben poc vau fer els 25 anys d'història, ja esteu camils 30. Sí, l'any que ve fa 30. L'any que ve fareu 30 anys sí. d'història, i explica'ns una mica la, la trajectòria d'aquest grup. Bé, el grup va començar pues, de, amb uns, uns amics que ens, eh, que ens trobàvem, ens agradaven aquestes cançons i vàrem, eh, vàrem anar fent trobades entre nosaltres i tal, i al final pues, eh, algú va dir escolta, això perquè no ho posem en... Amb... no... no, no, no no ho gaudim amb, amb més gent no? i pues mira, pues podem muntar un grupet i tal, i després es va pues van, pues van anar evolucionant, fins que, o sigui es va anar fent aquest grupet fins que ens vam quedar els que, que vam començar pràcticament al cap de poc temps van gravar un, un disc i, i a partir d'aquí, bueno abans ja havíem fet, ja, ja vam fer actuacions i tot allò i bé, des de llavors fins ara pues bueno, ens hem anat fent un obrint camí i fent un nom dintre de la dintre de la, de la cançó, de la l'Havanera, per dir-ho d'una manera, no? I, I bé, ens demanen de, dels els llocs on anem, doncs pues, eh, ens, ens, ens tornen a, a cridar, ens, ens, va, ens, ens, ens venen a buscar i llavors pues, nosaltres pues, anem fent a on, a on ens endavanen, no? Uh -huh. I el fet que Mungat sigui un poble cara al mar suposo que ha influït molt en la creació d'aquest grup. Sí, sí, perquè bé, nosaltres veiem que hi havia la subhasta del peix, hi havia tal eh, quan van començar a fer la festa, que ara em sembla que és la 34ena, de la festa cara al mar, doncs al principi van venir algun grup i tal, però quan, quan van començar nosaltres a... a Bueno, a, a funcionar professionalment per dir-ho d'una manera. Uh -huh. eh, vàrem començar nosaltres en l'any 82 i vam, ja, ja vàrem cantant nosaltres en, a, en, a la, en a la festa del mar no? i portem molts anys cantant en allà Alguns, doncs, que hem tingut problemes de, de dates perquè hem tingut que, que ens han compromès amb un altre lloc perquè no, no estava segur si era una setmana o l'altra perquè això sempre es fa al voltant de la, del dia de la verge del Carme demà, demà coincideix que és el mateix dia però sí, hi ha sí. vegades doncs, de que, de que si cau entre mig de setmana doncs, a vegades s'ha doncs, fet abans o s'ha fet després nosaltres potser havíem de, de, de, de que seria després i, i ens han contractat el dia abans i llavors ha sigut abans i ja no em pogut fer, però quasi... quasi gairebé cada any ho allà present, no? Gairebé cada any i sobretot els últims, sí. Uh, suposo que també el futur de les devaneres i dels de grups que feu música de taverna, com dius, eh, està garantit en aquest sentit que dèiem de la tradició i de una mica de la presència en les festes populars, però quina salut té a, a, a aquest estil dins de casa nostra? Home, jo crec que, jo crec que la, la, la continuïtat i la, i la prosperitat, per dir d'una manera d'aquest tipus de festes pues, no, no, no, no va a menys, sinó que va a més. perquè clar com deia, va començar a, a, a la Costa Brava, eh, la, la, la, la moguda. Encara que eh, per la part de la Costa daurada, a Cambrils també hi havien tavernes que també feien això pos pues, en els anys 100.900cent i pocs. Eh, ja, ja hi havien tavernes que també feien i a vegades venien alguns trios de, de, de de Cambrils i de, i de la Costa Daurada i anaven a la Costa Brava i competien amb els, amb els trios que podien haver a, a les tavernes de la, de la Costa Brava. Que això també es dona molt I... en, en aquest estil de d'avenides i de música de taverna, no la competició entre uns i altres? Sí, una mica, s'intenta pues, eh, treure la, la, la veu una mica, sobretot el, el que és el tenor o, o el baix, pues, de, clar, quan és el baríton, si pues, sí, també, sí, també té un bon, un, un, una bona una, un bon registre de veu, doncs també també la, la intenta lluir-la no? però eh, nosaltres ens basem molt en amb la, la conjunció i hi han cançons per exemple com la balada d'en Lucas pues, que és molt, és molt dolça, és una balada també que va composar el mestre Ortega Monasterio i és una baladeta que és molt maca que que també que, que hi ha una conjunció de, de, de, de les veus i que Bueno, eh, que, que, que, també, que també és important no? que, que, que la gent vegi pues, que hi ha una mica de qualitat no, no solsament allò que treus la, la veu a passeig i dius Ara, pues mira, ah, aquest foto un pinyol i, endavant, no, eh, no? Eh, allò, sí. I, i dius bueno, s'intenta pues, eh, quedar el més bé possible i que la gent s'ho pues, eh, passi el millor possible, bàsicament és que la gent s'ho bé i, i això és important Com dèiem, fa uns anyets que vau celebrar aquests 25 anys de vida del grup Robert eh, groxa i va aprofitar per enregistrar unes quantes de les vostres cançons, de les cançons que estan dins del vostre repertori. Una d'elles és uh, composada per vosaltres mateixos sí. i no sé si en aquest, uh, doncs en aquest moment és difícil innovar, no? de dir, com deiem al principi de que doncs, hi, no, hi han algunes avenires que no poden faltar en cada recital, és mm, difícil allò d'anacular les pròpies i No, no, perquè mm, eh, nosaltres cada, cada any també variem una mica el repertori. No, no és que sempre fem el mateix, però clar. Hi ha tantes cançons que tantes tantes avaneres que són conegudes per realment per la gent que, que, que segueix aquestes cantades no? eh, que, que, que tens un ventall molt ampli i aquest ventall nem jugant i evidentment anem innovant, innovar pràcticament no vol dir fer una una manera com aquesta eh, que parla de fet parla de la guerra de Cuba, parla del, de la gent que va anar a la guerra de Cuba, però també parla de la gent que es va quedar aquí i que tenia la nostàlgia de queè els fills i tal estaven allà què faran els mataran, no els mataran Vull dir, aquesta cançoneta és una cançó que, que, que vàrem, la vàrem fer pensant una mica amb lo que és lo que, lo, lo, lo que hi havia amb la, la guerra de Cuba. però eh, per exemple també en el nostre repertori hem incorporat alguna alguna cançó d'alguna sarsuela Eh, alguna cançó perquè amb les sarçoelees també fan també fan avaneres. També hi ha avaneres. amb, amb les sarsueles hi ha alguna sarçoola, com per exemple no sé, la Luisa Fernanda. Hi ha, un, hi ha un tros, hi ha un tros de la Luisa Fernanda, que és una vanera segur, i després hi ha un altre Don Gilde Alcalá, un altre um, sarsuela que també té una habanera, que se'n diu la, la, la, uh, la cançó que, que jo se'n diu Habanera, no?, i que la, que la canta o la fan un duet. Doncs mm, a, a banda d'això, hem incorporat, com deia, hem incorporat algunes cançons d'algunes sarsueles i, i després també eh, fa Fa l'any passat o fa dos anys, vairem incorporar una, un fragment de, de Mary Cel i o sigui, és, no, no és l'himne dels res, pirates eh? no, no, no, és l'himne dels pirates i per cert, doncs, pues, que té molta, molta i no té res a veure amb el que és el ritme d'una vanera, per, per això deia que de la cançó de taverna, perquè eh, es cantaven sardanes, es cantaven balsets, eh, es cantaven de tot, que també tenim un, un balset que l'hem composat nosaltres, que es diu la vanera i el cremat, i, i vull dir que mm, no tenim cap problema per incorporar, per incorporar cançons noves, perquè la gent pues, les... La, les accepta bé. Clar, lo que deia jo és de que eh, posar tot, un, tot, un, tot una actuació, clàssica. si fas 20 i pico de cançons amb una actuació, sempre hi ha un lloc com, on per posar, a banda de la vella Lola i el meu avi, que això sempre les, les fas sempre, eh, sempre hi ha algun, un, un lloc on posar cançons que que, que que la gent coneix de les antigues. I, i que pugui cantar, i, no? I que pugui cantar, que és el que nosaltres intentem. I clar, com anem a molts llocs repetim diverses vegades, doncs clar moltes de les cançons noves que incorporem també també les, també les repeteixen perquè o bé ens han adquirit els, els, els CDs, o bé i, i, i d'allò doncs ja se les han estudiat i a l'any següent i ja hi tornem i, i, ells, i ells hi tornen a i ells la canten Home, amb nosaltres. Home, això eh? sí, sí. perquè una de les qüestions principals que ens fan gaudir doncs, els concerts davaneres, més enllà doncs, la qualitat o no del grup que tinguem al davant, és això que dèiem de compartir, de, de cantar participar en l'acte que, que, que estem, no? En aquest cas, doncs com dèiem, la, la festa tradicional que ara el Mar del Montgat que tindrà lloc demà dissabte a quina hora començarà més o menys? el programa posa allà a les 10 suposo que serà entre 3 quarts de 10 i les 10, perquè també nem una mica a cavall de com, de com vinguin les, la, les, barques. les barques i portin la, la verge i tot això anem una mica, però la gent està allà a la platja és una, és una, és una festa garantida, està la gent allà en plan tranquils el que es vol aixecar s'aixeca, el que vols seure's a seu i, i si comences 5 minuts més tard o 10 minuts més tard tampoc no hi ha problema <ríe> Molt bé, doncs com dèiem aquesta celebració de Sardinada Botíferrada més a un concert d'Avaneres a càrrec del grup Montgatí Roca Grossa del qual doncs, ens acomiadem però ens quedem amb una de les seves composicions com dèiem, doncs, el seu repertori és molt ampli però també tenen cançons pròpies com és aquesta Catalunya Terra Aimada que ens has comentat una mica abans que parla sí. d'aquells doncs, que se'n van a Cuba, dels que es van quedar uh -huh. Tra temàtica tradicional de les abaneres, no? Sí, sí vam creure que havíem de fer no no, n hem, no n hem fet més perquè vull dir, no tampoc no, no, no, no hem necessitat, eh, però vam creure que almenys havíem de treure alguna cosa nosaltres que, que pogués fer, si no, ombra però que pogués estar a l'alçada de, de, de, jo no ho sé, ja veurem eh, l'acollida que té que ha tingut ha sigut molt bona, tothom molt, molt li agrada molt i el que el sent per la primera vegada també li agrada molt Doncs anem a escoltar-la Antoni Vierge, moltíssimes gràcies i que vagi gràcies molt bé el concert de demà eh, Us esperem a tots Això i mateix. esperem a, to a, a tothom, a tots els oients de Ràdio Tiana Perfecte, que vagi molt bé, bon dia Gràcies bon dia. El lloc que el va veure néixer Un racó del Mediterrani Junts amb ell Per la mà Un dia se l'endogueren Lluny de s'estimada terra Era la guerra, era la guerra Per anar a lluitar Tot i fè na seu cor fóu'n Adeu, terra estimada, costa d'aurada del Mediterràn Adeu, no plores mare, jo seré sempre al teu costat per la tristor. Jo pensaré Catalunya des de terra lluny ofegant un plor. Jo pensaré Catalunya des de terra lluny ofegant un plor. tot i fent el seu cor fort. Adeu, terra estimada, costa daurada del Mediterrani. Adeu, no ploris mare, jo seré sempre Vistó. jo pensaré en Catalunya des de terra lluny ofegant un plor jo pensaré en Catalunya des de terra lluny ofegant